Tengermét tiszteletem, lehet? Szerintem jó lesz. Oké. Okay. És akkor abban maradtunk, hogy 9 óra 21 és 30 között telefonálok megbeszélni az épületbejárást, oké? Okay? Annyit kérnék csak, hogy valamelyik pénteket nézzük ki, hogyha szabad kérni tisztelettel. Persze, persze. Jó, szuper. szuper. Jó, valamelyik péntek lesz. Ferenc marccárral beszélgetek, vagy ő beszélget velem nézőpont kérdése. Egyblíjas építész, és az ő nevéhez fűződik. Egyebek közt a Néprajzi Múzeum. Ez egy támogatott tartalom. Hogyan tetszett építésznek lenne? Család játok. Mondhatjuk így is, igen. Mondhatjuk így is. Édesapám, Ferenc István. Építész nyomdokain, úgymond most már egy második generációs építészirodaként működünk, és remélhetőleg a fiaim közül is lesznek építészek. Ez miért emlélt? Hát ezt sosem lehet tudni, mit hoz az élet. Ki mikor vált vált az életben, úgyhogy ezt nyitva hagyom nekik ezt a lehetőséget, de ha követnek bennünket, akkor a, a nyilván boldogsággal fog eltölteni. De miért követted, édesapád? Ebben öttem föl, tehát kiskoromtól, és ö, én, én egyébként próbáltam... De milyen egy építész fiának lenni? Az, hogy milyen egy orvos fiának lenni, azt tudom, de milyen egy építész fiának lenni? Hát ö, szerintem ez attól függ, hogy az az építész milyen kvalitásokkal rendelkezik. Édesapám egy elég újító szellem volt, tehát mi már a 70-es években, olyan lakásban, Házban éltünk Miskolcon, amiben ő minden az akkori eh, nemzetközi trendeknek megfelelő dolgot kipróbált otthon. Tehát összenyitotta a tereket, bútorokat a térbeállított, a saját maga készített eh, formaterv az, a, az Főiskolán végzett. Ott is volt tanszékvezető és rengeteg bútorterve volt, tehát mindig kísérletezett. mintha egy kísérleti műhelyben laptunk volna, egy megépített eh, modellben. Tehát mindig modellezte, a, hogy hogy kellene élni. És hát ebbe fölnőni, ez, hogy mondjam, olyan, mintha állandóan egy, egy, egy vidámparkban lenne a gyerek. Tehát Mondjuk a kísérletit azt értem, hiszen maga a fejfej a köst egyébként azt, mondja, hogy minden nap utolsó adás, mindennap kísérleti műsor, és ez ugye arra vonatkozik, hogy a hazai média helyzetből adódóan az ember sohasem tudhassa, hogy lesz-e holnap, ez az egyik. Ami pedig a kísérleti műsort illeti, az pedig annak a fenntartása, hogy két műsor nem feltétlenül kell, hogy egymásra hasonlítson. Ha tehát valakit meglep az egyik műsor a másik után, arra felhívja a figyelmet ezáltal, hogy ne próbálja meg azt, hogy valamit egyfolytában elvárjon tőle, mert lehetséges, hogy azt nem fogja teljesíteni. Ha egy építész, aki egyébként ezek szerint formatervező is kísérletezik, akkor azt mennyire nyomja rá, arra mennyire nyomja rá a bélyegét, hogy azt ő csináljanak, van valami irányzata, az mire vonatkozik, hiszen nem arról beszélünk, hogy feltalálja a kétlábú széket, mert azt nem lehet. Egyébként Egyébként erről is van szó, pont a székekkel kapcsolatosan, hogy a, a régi székek... A szék az egy örök témány az építészetnek, tehát még nem jutottunk el a két lábú székig, mert a gravitáció nem engedi. Tehát vannak magasabb rendű fizikai törvények, de a szellemi eh, eh, hogy mondjam, potenciát lehet nyitni. Tehát és ezek a fajta kísérletek mindig arról szólnak. Ez a, tehát a tudomány és a művészet határterületén területén az építészet, ami, ami a kettőből kell, hogy kreáljon valamit. Tehát a, szoktam mondani, hogy a, a költészet, meg a, a valóság, amit meg vasbetonba öntenek, az a kettő teljesen... Ez jó, hogy mondod, mert a költészethez nem kell pénz. Sőt, hát, így van. ugye voltak olyan kispolgári felfogások, mely szerint egyébként egy művész akkor alkot nagyot ezt ez persze konkrétan farokság, hogyha szenved, és nélkülöz. De építészet ha én jól feltételezem, az nem nagyon létezik pénz nélkül. Ez az egyáltalán nem létezik. Gondolatépítészet létezik. Egyébként az is egy komoly műfaj, rengeteg. Mestert ismertem én is személyesen nemzetközi szinten hazai szinten, akinek a fiókjában sokkal több. Tehát olyan, mint a fotózás, tehát, hogy az életút alatt egy-két kiemelkedő fotót készítünk, és a fiókba pedig több tízezer van ez az építés. Ez nem biztos, hogy jó, mert a fotó az közben ott van. Mi a különbség, azt te tudod-e érzékeltetni egy kívülállónak, de most ezen az úton haladunk, hogy mi a különbség egy fiókban maradt terv és egy megvalósult álom között, de az álmot törölhetjük egy megvalósult terv között. Gondolom ég és föld. Egyébként semmi. Nem? Nem, mert a, hát ezek most nagyon kicsit, hogy mondjam, tágít, tágítom így a gondolkodási horizontot, ha nem probléma. A, a gondolatvilágban megvalósuló dolgok ugyanolyan valóság a szellemvilágban, mint itt a megtestesült világunkban létrejövő alkotás. De neked a saját szempontodból igazad van, de én nem biztos, hogy el tudom képzelni a te rajzod alapján azt, ami egyébként megvalósulna, hogyha az csak papíron marad. Így van, tehát a megtestesülés egyébként egy, egy, egy szorzó, egy, egy, egy, egy nagyon erős szorzó, mert belépnek olyan erők is a társadalmi erőtérbe, úgymond, az építészet által, ami elkezd dolgozni és működni. Tehát egy, egyfajta, hogy uh, uh, mondjam, egy új helyzetet teremt. Hát ez már egy életfilozófiai kérdés, hogy... Milyen megvalósult volna a Néprajzi Múzeum, milyen épületeidet láthatta a nép? és katonaság. A Dunarénát, az volt a nagy épület, az annak a jogán uh, volt lehetőségem ezen a tervpájzaton elindulni. Mert ez egy nemzetközi tervpájzat volt a Néprajzi múzeum, és hihetetlen erős kritériumokat szabott meg a, az összes pályázó számára, tehát ilyen 50 ezer négyzetméteres épület alatt be se lehetett nevezni. Mert az... hogy 50 ezer nézetméteres épület alatt beselőt nevezni már a tekinek. mondom, tehát azt mondom, hogy nagyon-nagyon erős referenciákkal, tehát több irodán... De olyat, ami már egyébként megvalósult, tehát ahhoz az kellett. De a világban, tehát nem véletlen a, a világsztárok tudták hozni ezt a nívót. Tehát ugye erőforrás igényes maga a referencia kérdés is az építészek számára, és hát azért Magyarországon nagyon nehéz olyan léptékű feladatokhoz jutni, ahol be lehet gyűjteni ezt a kreditet. Jó, ez egy jó felvetés. Egyébként ez mindjárt mutatja azt, hogy mennyire nincs igazad, hiszen egyébként, hogyha neked nem lett volna meg az aréna, akkor egyébként, és az a fiókban lett volna, akkor a fiók alapján ezen a pályázaton nem indulhattál volna a feltételezésem szerint. Ez igaz. Ez hát igen, van. igen. igen. Hát ezek, ezek, ezek súlyos dolgok. Milyen kritériumrendszer volt még? Mert mi volt a legfőbb uh, dolog, ami egyébként eldöntötte, hogy valaki indulhat, vagy sem? Itt van ez 50 ezer, aztán mi ez, volt? De még? ez a világban mindenhol igaz, tehát ez nem példa. Ugyanis a megrendelő ugye garanciákat szeretne kapni, hogy ne egy olyan iroda kapja meg a munkát, aki nincs fölkészülve arra, hogy az adott teljesítményt utána, ugye utána 500 mérnök kell, hogy dolgozzon egy ilyen feladaton akár 5-6 évig, hogy az képese megcsinálni. Én csak 253 at olvastam, de volt 500 is ezek szerint? Hát itt van, van. Tehát ezek fluktáló pillanatok. Én egy átlagot vontam a 250 mérnökkel, de, de azt kell látni, hogy körülbelül 48 mérnökiroda van bekapcsolva a folyamatba, és ott ugye az erőforrásokat, bátva kapcsolják, van, amikor három dolgoznak rajta, ugye a 150 főt jelent, van, amikor 15-en. Oké, okay. még nem tartunk itt, még ott tartunk, hogy elindultál és megnyertet hogy ki mindenkit utasítottál magad mögé, ezt most nem fogom sportversenynek tekinteni, tehát ezekről nem teszek említést. Az a rajz, amely megszületett, és amely Valamilyen formában, vagy teljes mértékben mutatta a jellegi néprajzi múzeumnak a sziluettjét, az alakját. Az a te fejedben fogant meg? Igen. És hogyan? Ez a kérdés sok mindenki föl tenni, ezért le is írtam egy pici történetben, hogy ez hogy történik. De ez olyan, mint amikor valaki komponál? Ez így lett, vagy ez mi? Hát egy eléggé nehéz folyamat... Elárulom a titkát egyébként, mert nagy, nagy titka nincsen szerintem a, a zeneszerzők szerzők is, amikor a belül próbálják a, a... hát hallják ugye a zenét, és, és aztán azt lejegyzik. És akkor ez, ez az, az építészetben hasonlóan történik, hogy az ember hangokat hal, mondatokat hal, keresi, még nem is képeket. Igazából azt keresi, hogy, hogy mit kellene itt csinálni. Ez egy óriási, és ott van egy üres terület, és egy hatalmas kérdőjel, hogy ide mit, mit, mit kellene kezdeni ezzel az egész helyzettel. Ez egy, hát ez egy három hónapos folyamat úgy körülbelül. Amíg, ez három hónapos folyamat ami három, három hónapig minden nap az ember fölteszi ezt a kérdést, van, amikor több órán keresztül gondolkodik, van, amikor képtelen gondolkodik, mert kifárad. Nem akarom mutatni a kedves hallgatókat, de ez egy, ez egy embert múzó folyamat, és akkor sokszor feladja az ember, hogy hát nem, nem lehet meg, nincs meg... Mennyit tölt előtte a helyszínen? Hát a helyszínen, hát a helyszínt azt nagyon kell ismerni, tehát azt folyamatosan ki kell menni, meg hát ugye, mivel most már Budapesten lakom 15 éves korom óta, nem csak a helyszínt kell ismerni, az egész város kell ismerni, mindent kell ismerni. <gül> hát hogy így mondom, de az ember, a, a te, az építésnek én szoktam mondani így a hallgatóimnak is, hogy úgy kell közlekedni az utcán, hogy amelyik épületre ránél, azt utána le kell tudja rajzolni bármelyik épület mellett, ha elmegy. Tehát a, a vizuális memóriája egy építésnek nagyon fejlet kell legyen olyan, mint egy ö, kamerával közlekedne, tehát bárhol járok a világban, azt utána én nem felejtem. Oké, okay, rendben van, de előtte, most, hogy ott van, te egyébként a lelki szemeid előtt mikor láttad először ezt az épületet így? 2016. február 13-án. Ez pontosan tudom, ezt a dátumot. Mi volt aznap? nap rajzoltam le azt a pici rajzot, amit, amit uh, említett János. Ez hanyadik rajz volt? Bocsásson meg. Ez hanyadik rajz volt? Hát... Uh... Én azt a stratégiát választottam, hogy a, a pályázó mezőny összes ö, építészének a gondolkodása mentén fölépítettem egy építészeti koncepciót, hozokat végre. Ajaj, ajaj, ajaj, ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy az, hát belehelyezkedtem az ő gondolkodásukba, mert ez egy verseny is egyben, tehát, hogy ö, lagizálás más gondolat átvételével biztos, hogy nem lehet egy ilyen pályázaton nyerni, ahol... A... De mit jelent a szó konkrét értelmében? Mi történik ilyenkor? Ilyenkor... Tervezek olyan épületeket, amelyek az ő gondolkodásukban... De hogy te egyébként az összes indulót ismerted? Hát a felét, igen. A munkásságukat is, meg személyesen is elérés. De te most azt állítod, hogy ők, ha lerajzolták ugyanígy a többiek épületét, akkor elvileg látniuk kellett volna azt, amit te végül is megvalósítottál. Ez létezik? Mert létezhet, igen. Létezhet, de soha sem fogjuk megtudni. Nem tudjuk, ez olyan, mint a, a regényírók is, hát párhuzamosan születtek hasonló. Párhuzamosan születtek, de e, most én hirtelen meglepődtem, mert én azt gondoltam, hogy hogy oké, rendben van, ugye a sakkoszokra azt mondják, hogy tudjon gondolkodni a másik fejével, de az, hogy a többiek mit állítanak ki, e, ez nem jutott az eszembe. Én azt gondoltam, hát. hogy ez egy olyan egyedi dolog, ahol föl sem merül, hogy a többiek valami akár csak hasonlóban állhatnának elő. Na de akkor mondom a folytatást, ez, ez a történet egyik fele, és akkor azt az ember tudja, hogy olyat biztos nem, és akkor elkezd gondolkodni, hogy de akkor mit kellene csinálni. És hát nem az építészet területéről jött egyébként a megoldás, hanem a használat szempontjából jött a megoldás igazából. Tehát el kellett dobnom a saját szakmaiságomat ahhoz, ezt kimerem jelenteni, hogy meg, meg, tudjam, oldani, meg tudjam ugodni ezt de a megoldást. Ez egy kockázat, ez egy óriási kockázat vállalást is jelent egyben. Tehát a pályázat az ilyen, ott, aki nem kockáztat, tehát nem próbálja meg a legelemegy ö, megoldásra a kulszót megtalálni. Szerintem az, az, az akkor nem is a... Jó, de most konkrétan miről beszélünk? Arról, hogy ennek a milyen konkrét... kiterjedésekkel, hogy legyen a föld alatt, milyen széles, milyen hosszú legyen, mire vonatkozik ez? Egyszerűen megfogalmazom, hogyha végviszem a családomat a a Budai vártól egészen a hősök teréig, és mondjuk turisztikai szempontból, vagy a múzeumlátogatási szempontból így végig szeretnék menni. Én azt gondolom, hogy azért kimerül az ember és elfárad, hanem célzottan ehhez a múzeumhoz érkezik konkrétan, és számomra az volt a legfontosabb, hogy elsősorban, mielőtt betér a létesítménybe, pihenni tudjon. De lehet, hogy hangzik, de hogy valami olyan természeti, mesterséges természeti környezetbe érkezzen, ami őt elvarázsolja, és közben valami újat kap, valami más dimenzióba mi ez a mesterséges természeti környezet? Mi az, mi az ami megvalósult? Például egy, egy, egy, egy ilyen kép, tehát egy olyan katlan, én ezt egy kultúrkehelynek hívom, ez született meg bennem ez a hívó hang, hogy egy olyan kehelybe érkezzen, ami, ami számomra túl van az építészeten, valami olyasmi, ami, ami valahogy így nem tudtam akkor megfogalmazni, csak éreztem, hogy itt lesz a megoldás kulcsa, és akkor született meg ez a, ez a pici kis rajz. De azt például, hogy ennek az épületnek mekkora kell, hogy legyen a föld alatt, az benne volt a leírásban a követelmények között? Nem volt bent a leírásban, egyébként ugye ott van egy emlékmű a, a tér között. Igen amit mindenképpen ugye, egy kegyeleti hely, 56-os, tehát a szabadság emlékműve, a néptelen hősöttere, tehát a kiírásban arról volt szó, hogy esetleg fölülről átkerívelne az épületet. Ez, ez egyébként a pályázatot. De... De az egyetlen nem szerepelt benne, hogy mekkora terjedelemben kell ennek a föld alatt léteznie. mondván, Szerintem. hogy a modern művé, a modern múzeumok éppen abból adódóan, hogy a fényviszonyok megfelelők legyenek ennek következtében majdnem olyanok, mint a Tenger, a, a tengerjáró hajók, és nagyobb részük van a víz alatt, mint fölötte? Ez egyáltalán nem volt úgy láttam szempont a beadott pályaművekben. Uh -huh. Hát ez érdekes. Hát... Hiszen egyébként, amikor elkészült, egyfolytában arra hivatkoztak, amit én itt most elmondtam, azt hittem, hogy ez a leírásban is benne volt. Nem, hát hogyha a leírásban ez az épület konkrétan benne lett, benne lett volna kódolva, akkor mindenki ilyen épületet csinált volna. Hát akkor erre még vissza fogok térni a, a múzeum embereinél. Azt minden esetre meg tudom mondani, hogy most, hogy a nagy kiállításra készülnek, a nagy és állandó kiállításra, Szarva Zsuzsanna, ennek a kiállításnak a főkurátora, azt mondta, hogy azért azt ők meglepetésként tapasztalták, e, tudták, de most, hogy berendezték, ugye, hogy egy olyan térben vannak, amelyeket ők válaszfalakkal határolnak, miközben az ő lelki elképzelésük előtt e, egy e, sok osztatú tér volt, nem pedig egy óriási tér, amit egyébként nekik kell beosztaniuk. Nem azt mondta, hogy ez rossz, de ő azt mondta, hogy ez mindenféleképpen feladat elé állította a kurátort, és aztán azokat, akik megálmodták ezt a 8 plusz részből álló kiállítást, ami majd megnyílik valamikor az év második felében. Ugye ebben a térben még nem is voltak látogatók, hiszen itt még kiállítása volt. A flexibilitás, én azt gondolom, nagyon fontos egy múzeum térben, tehát a az elsődleges építészeti szándék szerint, és hát nem csak, hanem a, a, a pályázati kiírás szerinti szándék szerint is, az adott uh, térvolument kellett biztosítani, és nem is lett volna szerencsés előre meghatározni a térviszonyokat és a tércsolokat, hiszen a kiállítások változnak, még a, a, az időszaki kiállítások, az állandó kiállítások is 15 évben, tehát uh, ciklusonként uh, esetleg lecserélik, és akkor ha jön egy új kurátor, egy új koncepció, akkor ha azok tartószerkezeti falak lettek volna, akkor azok ugye nagy, nagy problémát tudnak okozni. Hát látjuk, hogy a, a századfordulós fordulós múzeumaink kötött terekkel ö, a, hogy mondjam a kurátorokat. Tehát télesorokban fejtik ki múzeumi tereket. Ezt ugye tudtuk föloldani az új technológiával, a, vas, a vasbeton megjelenésével. Tehát az, hogy nagyobb Különleges festámokat tudunk létrehozni. Ez a tér, amiről beszélünk, ez kétszer van, meg ennek a félcsőnek mind a két végében? azt úgy kell hogy a teljes alapterületnek a 70%-a tulajdonképpen kiállító tér, ami a föld alatt van. És ez hány méterre van a föld alatt? 8 méterre van a föld alatt. Mennyivel van még lejjebb az épületnek szerkezeti eleme? Maga az egész ház mennyire mélyen van a föld felszínétől? 8-9 méter, tehát 1 méter van még, ami egy lemez alap, és az alatt vannak ugye a csölöpök. Így úszik tulajdonképpen. A csölöpök feladata? A felúszás ellen védi az épületet. Ugye egy mocsaras terület a Városviget, tehát minden épület, amire épült, az szölöp alappal van ellátva. Magyarul, hogy most nagyjából 8-9-10 méterre vagyunk a föld felszíne alatt? Igen. Én emlékszem arra, amikor ki volt ásva ez a telek, ott lent akkor 9-10 méter mélye, milyen, föld, milyen viszonyokat találtál? Hát az általános rétegrend, tehát homokos anyag. De akkor mennyiben indokolt ez a lábak? És utána onna, onnan már csak ugye a szölöpök jönnek lefelé, tehát ö, onnan nem lett föltárva a terület mélyebben, ott fúrásokat kell elképzelni, tehát ö, még lett fúrva a terület, és lelettek sajtolva ugye a 18 méter mély az épület alá. Hány ilyen van? E 1850 darab szölöpök <gül> azt az, az tartja lent az épületet nekem jogomban áll hülyeségeket kérdezni, neked kevésbé áll jogodban hülyeségeket válaszolni. Erre mi szükség van? Hát az, az erre a szükség, hogy a ház ne jön ki a föld felszínére. Hát ugye ez egy... Mert egyébként ez a veszély fenyegetne? Hát ez egy persze, hát ez, ez, ez, ez egy teljesen szokványos építőipari megoldás, hogy azokon a területeken, ahol a talajvíz megjelenik, ugye egész, egész pesti oldal tiszta talajvíz, hát a Duna mozog végig a pesti oldal alatt, tehát ott van egy-másfél méterre a, a felszín alatt a, a, a, a Duna. Ezt, ezt ki kell rekeszteni, amikor uh, mélyebbre megy az, az építés. Pármilyen Uda, pesti irodaház alatt, ahol van három, négy szív még a rázs, ott rázs, részvalakkal kizárják azt a területet. A... És akkor vagy az épület súlya, vagy pedig kell Lehorkonyozzák le az épületet. Ez egy nehéz épület. Az egész világon, mindenhol, egész világon így van, kivéve ahol sziklás a terület. Ez egy nehéz épület? Ez, ez egy könnyű épület, ezért kell lehorgonyozni. Tehát a alapterülete, de kevés a súlya, tehát ugye egy... Isten, de szép lenne egy vándorló épület. ez most hirtelen megjelent a szemem előtt, mondjuk nehéz lenne ez valószínűleg biztonsággal megvalósítani, ami vándorol, de közben nincs a vízben, de a lehorgonyzott épület mégis egy ilyen képet hoz elém. Az épület legmagasabb pontja, ami még bejárható, és a legmélyebb pontja, ami még bejárható, azok hány méterre vannak egymástól, már mint így egy függőleges tengelyben? 30 méterre, tehát 22 méterre ne is, amikor fölmegy a panorális étványon a házpermén, ugye az pont egy magas a műcsarnokkal, és ugye mivel 8 méter mélyen van ugye a szerkezet, összeadjuk, akkor ez 30 méter. Egy 30 méter magas épület, hogyha azt az utcán képzeljük el, az egyébként egy átlagos házat figyelembe véve az hány emelet? Az 10 azt ízem alatt. Maga a félcső alak hogy született? Van-e beceneve, vagy van-e neve neked, nálad az épületnek? Tehát hogy hívottad a házat, ha nem néprajzi múzeumnak hívod? Én ezt egy templomnak hívom, egy, egy szakrális helynek, ahova már az első a rajz megszületésnek pillanatában arra gondoltam, hogy, hogy az emberek majd szeretnek ide eljönni. Felkészülni az vizsgákra, jönni családdal. Melyik részében? Élődni. A, a tetőkert, ugye, ami fákkal és növényzettel van takarva, ahol azt az eredeti tájki jelleget ö, igyekeztem megjeleníteni, ami még a 1830-as éveket idézi, tehát a nebb ilyen időszakot, amikor angol ö, kert volt ugye, a teljes liget hogy az visszajöjjön, tehát, hogy ez, ez, a, ez a terület, ne, tehát itt ne, ne egy épülettel találkoznak az emberek, hanem, hanem egy emelt ö, horizontú parkkal. Az elsődleges szempont. Magyarországnak a Néprajzi Múzeum hanyadik nagyságú épülete. Ez milyen, ezt most így nem értem ezt a kérdést. Hát ugye azt mondják, hogy ez nagyobb, mint a parlament. Ugye vannak ilyen összehasonlítások, hogy hány ennél nagyobb épület van Magyarországon? Hát ez, ez egy nehéz kérdés, mert ha az átlakomlózott magasságát nézem, akkor egy két plusz tetőteres családi ház méretű, tehát 7,5 méter az átlakomlózott magassága. Úgyhogy ez nagyon nehéz így. A teljes hossza 297 méter, ugye között az egy... Miért? Tehát azért elkeverteni akkor is egy... Most hogy számolok jönni el az 90 méter magaságú, és az átlag magaságú. egy Ködvédel. kicsit változtatni kéne a telefonon, mert nagyon elmegy a hang, bár most már a beszélgetés végén, tartunk. Melyik díjre vagy a legbüszkébb, amit egyébként ez az épület Ez Hát nagyon, nagyon sok fejlesztői díjjal uh, rendelkezik az épület a tervezés időszakából, most a megvalósult időszakból, ugye, és uh, nagyon sok nemzetközi szakmai díjat kapott. Én a legbüszkébb a, a kínai a díjra vagyok, ami kína kulturális fődíja volt, az egy nagyon és az amerikai international architecture-e és hát a német és uh, svájci díjakra, ami, ami ami egy büszkeséggel tölt el bennünket. À, ezek a diák illetve magának az épületnek a megszületése, amikor átadták az <coughs> Milyen érzéssel tölti el az építést a szónak abban az értelmében, hogy egy versenyző újból nyerni akar, még jobb eredményt akar elérni, meg akarja dönteni azt a rekordot, amit egyébként korábban felállított. Egy építésnél konkrétan nálad ez? Hogy működik, ha egyáltalán van analógia? szerintem hát, most egy diplomatikus választ fogok adni, hogy meg, meg egyébként... Nyilván a, a gaztyán művészek elmondják, hogy minden egy verseny, de azért a versenyszemület nem biztos, hogy jó eredmény szül. Tehát... Én ezt értem, de te utaltál a versenyre akkor, amikor azt mondtad, hogy a többieknek kitaláltad, hogy mit csinálhattak, ennek következtében született, ennek következtében is született meg ez, tehát a versenyszót talán te említetted hamarabb, mint én. Igen, de azért ezt el kell tudni emlékezni, hát a ha a versenyben nem szeretik válasz, akkor, akkor az, az, az, az akkor eredménytelen, ha pedig születik. Tehát a verseny a sarkalja, az az intuíciót erősíti, hogy inspirálja, sófolja a, a gondolkodást, de a végső válasz, hogy megérkezik-e vagy sem, az az, az, az élet nagy titka. Egy épületet, amit valaki megtervezés és megvalósul ezen kivételes helyzet áll fenn, maga az alkotója, tervezője meglátogatja, mint egy gyereket. Ez így van, és vannak szülei is, mert nem csak a de az alkotónak is. Tehát el kell mondjam, hogy én, én minden nap, elmegyek, akkor, akkor hálával köszöntöm magamban Bán Lászlót, vagy Kemecsi Lajos urat. Ez ilyen. Örökre összefonódik ez az erőfeszítés azokkal, akik ebben, ebben hisznek. Rossz a kérdés, de az egész beszélgetés szellemében benne van, és akkor én fél tíz előtt még visszahívlak téged. Um, nem tudok jobban fogalmazni. Akkor, amikor te ezt megnyerted, és azt a lehetőséget kaptad meg, hogy megvalósítsd potenciálisan is a valóságban sok irigyed lett abból adódóan, hogy másoknak ilyen lehetőség soha se jut. Nem azt kérdeztem, hogy méltatlanul jutottál-e hozzá, hanem ahogy te most azt mondtad, hogy ki mindenkinek vagy hálás, vajon az a lehetőség, amihez te jutottál és értél vele, másban szült-e irigységet? Mert én azt feltételezem, hogy biztosan. Az ember már ilyen. Hát bízom benne, hogy nem. Bízom benne, hogy nem. Vagy legalábbis senki nem mondta. Nem, nem, nem jó tanácsadó az irítség. Ezzel minden... Az egy másik kérdés. Föl kell, kell ezen emelkedni, hanem jobbat kell csinálni. Azért születtünk a földre, hogy egyre jobbat, egyre tökéletesebbeket alkossunk. Szerintem ez egy út. Még az első lépéseket tettük meg így a az emberiség az, az, az próbálkozik folyamatosan. Én, a, a, én hiszek abban, hogy az építészet az egy, az olyan, mint ez egy tudományos, művészeti tudományos tevékenység, és rengeteg csodával fog még a világon találkozni, meg, meg. és ezen kell haladni ezen az úton. Én erre biztatok mindenkit, aki ezt a szakmát gyakorolja, hogy ne szálljon el saját magától, ne dőljön hátra, hanem mindig gondolkodjon, és próbálja meg, próbálja meg hozzátenni valamit, hogy jobb hely legyen. Akár Magyarország, akár a világon bármilyen más hely. Ez, és nagyon sok magyar építész vallja ezt, ezért azt, én ezt kizárom, az a kategóriáját. Köszönöm szépen a rendelkezésre, állás és egy órábből visszaigvák téged. Köszönöm szépen, szervusz! Ferenc Martelt nem látták, hallották a Néprajzi Múzeum legutóbbi kitüntetése kapcsán támogatott tartalmat prezentált a -e, Kejfej Jancsi. Úgy hozta a sors, hogy ön után lesz majd Mintermontes Zsolt, így hozta az élet. Így aztán abból a beszélgetésből nem tudok átemelni semmit, semmi kettünk beszélgetésébe, de attól persze még nem fogunk tíma hiányban szenvedni, kis Ambrust Budapest általános főpolgármester helyettese a kejfejöncsi vendégek. Kezdjünk egy ilyen általános szalajannától is megszokható kérdéstől. Mennyi van a számlám? Jelen pillanatos megfogott. Azt nézem, hogy az iparizási adóból mennyi jött be az előző évhez képest, és idővelányosan teljesítjük, tehát, hogy azt mondom, hogy ami a költségvetésben van, ahhoz képest egyébként rendben vagyunk. Én ezt látom most ebben a pillanatban, tehát az idei évi költségvetési tervet tudjuk tartani. Milyen helyzet a szolidaritási hozzájárulás bírósági történetében? Ez pont ott tart, ahol Két hete és négy hete és hat hete is, tehát hogy az Alkotmánybíróság előtt van az ügy, ugye a bíróság azt mondta, hogy ő felfüggeszti az eljárást, és azt mondja, hogy mivel neki alkotmányossági aggájai vannak a rendszerrel kapcsolatban, ezért szeretnék kérni az Alkotmánybíróság döntését. Az Alkotmánybíróságnak elvileg 90 napja van, gyakorlatilag meg, hogyha nem dönt, 90 napon belül akkor se történik sajnos sem. Hát uh, szerintem azért most már a 90 napon túl vagyunk. De azért ez nem egyedül álló, a Budapestnek van ilyen ügye, már például a Széncsényi tér tulajdonjogának a kérdése, hogy az állam egy törvényben elvette tőlünk a tulajdonjogot, azt is elvittük bíróságra, a bíróság azt mondta, hogy alkotmányosági aggályai vannak, alkotmánybíróságról ott van az ügy, és nem volt ebben döntés továbbra sem. Um, fizetni kell? Hát havonta, ebben az évben olyan, hogy inkassáltak volna számlánkon, olyan nem volt. Volt olyan hónap, amikor azonnal jogvédelem hatása, hatály alatt vagyunk. Egyszer levettek, nem? Ebben az évben, tavaly, az tavaly volt. tavaly voltak? hát nem Bár egyszer. Tavaly folyamatosan inkasszállásban voltunk június óta. És most? most. Január-februárban azonnal jogvédelem volt, és március április ezt fizettük. Május? Május is, bocsánat. Júniust? Hát azt mondja, hogy június vége. Az június vége. Ez egy mekkora összeg? De ez havonta átlagosan 5 milliárd fölinti. 5. Uh -huh. És milliárd. Tehát, hogy csak ugye a mértékegységeket nézzük, akkor azért ez egy brutális összeg. Tehát egy 5 milliárd, mondjuk az valószínűleg egy Flórián felüljáró felújítása. És még kijönnének a könnyező utcák is belőle. Nem önvezeti a kommunikációs osztályt a fővárosban mindig foglalkoztatott az, hogy egy egység az lehet polgármesteri hivata, az lehet egy gyár, az lehet egy fociklub, az lehet egy zenekar, bármi. Minek a függvényében ad magáról híreket? Ha visszakérdez tudok válaszolni. Akkor visszakérdezek. Tegnap volt, a főpolgármester úr, Exterde Tibornál, egy nagyon érdekes hangulatú beszélgetés volt. Hallotta? Nem. Olvastam csak, de nem volt. Igen. Hát figyeljen, ez úgy... Barátinak nem volt mondható. És abban például elhangzik a főpolgármester részéről, hogy pár nappal ezelőtt volt egy kúriai bírósági döntés. Kársering. Igen, Igen, igen, igen. És az jutott az eszembe, hogy... Erről például a főpolgármesteri hivatal milyen módon, hogyan tájékoztatott volna, ha egyáltalán akart volna tájékoztatni, nem tudom, hogy végül is azok a hírek, amelyek vannak, mi alapján születnek. Hogy bot csinálják a botrányokat, azt sem nagyon értem, mert én magam nem vagyok egy bot, de, de talán érthető, amit mond Ugye a következő közgyűlésnek ezzel foglalkoznia kell, és nyilván a, ugye egy bírósági döntést azt a bírósághoz nyilvánosságra nem mi. E, nekünk ebből cselekvésünk van, tehát a következő közgyűlésnek ezzel foglalkoznia ugye ez a kell. Kapcsolatos. Így van, hogy a kássaring esetében hogyan lehet szabályozni a Speciálisan erre a e, ügyköre a parkolást, és e, milyen jogi e, lehetőségei vannak a, a, ebben a kérdésben a e, önkormányzatnak, mint jogalkotónak. Mi volt a pertárgya? Az volt a pertárgya, hogy mi azt mondtuk, és egy olyan jogalkotás történt a részünkről, hogy annak érdekében, hogy a kársering szolgáltatók, tehát ugye nem biztos, hogy minden hallgatónk, vagy nézünk, azt tudja, hogy miről van szó. Ugye van olyan lehetőség, hogy rövid ideig, mm -hmm bérbe lehet venni egy autót a városban Aztán lehet. applikáció segítségével lerakni valahova. Nyilván szabályosan közlekedni vele, és tulajdonképpen ez ilyen időarányos használatot kell fizetni. Ez ugyanaz a modell, mint ami kicsit a molbubiná van, mint ami az elektromos rolleneknél van, tehát ez egy közösségi autó megosztó szolgálat. Logikus kérdés, hogy ők hogyan fizetik a parkolást, hiszen nyilván az, az utasa, aki az a használó, aki leteszi az autót, ő azt mondja, hogy onnantól kezdve kiszállt belőle, leállította a szolgáltatást, ő már, bocs, neki ez már semmi köze nincsen. Logikus. A következő, meg hogy mikor használja, kezdik felvenni az autót, az meg onnantól kezdve fizeti, hogy a, az applikáción kezdő kívül van egy köztes időszak. És nyilván erre kell egy megoldást találni, hiszen normál módon ilyen nincs, hogy köztes időszak, hiszen önnek van Igen. egy autója, akkor önnek nincsen köztes Igen. időszaka ebben. Ezért hogyan fizetik a parkolást? Igen. Ebben volt egy egyeztetve a cégekkel egy megoldás, hogy egy a fizetés rendszert csinálnak, ezt került a bíróság, ezt hogy ez a szabályos volt ez a ilyen szempont. Jogalkotás megállapizódott. Igen, hogy ki ment neki a folyamatnak, azt nem emlékszem. Talán egy keleti önkormányzat volt, hogy, hogy lehet-e itt szabályozni, de ebben őszintén nem vagyok biztos. De a biztos. önkormányzat volt a felperes. Ugye ez nem... Az a klasszikus per, hogy akkor a, hanem azt tesztelik ilyenkor, hogy a jogszabályalkotás ebben a szempontból az a kereteken belül van, és ez alapján a, a, a ki alkotta meg? a fővárosi közgyűlés, hiszen a parkolás szabályozás az fővárosi közgyűlés, miközben a parkolás szervezés az pedig kerületi hatáskör. Plusz tehát Ha ezt megállapította a főváros, az minden kerületre Így áll, és akkor fogta magát az egyik kerület, és, és meg, a... megkérdőjelezte a főváros döntését? Hát nem a kérdőjelezt a bizonytalanság volt benne, hiszen hogyha végrehajt egy szabályozást, <coughs> akkor neki abban, biz, tudni biztosnak kell lennie, hogy ez egy, kiállja a jogi próbát. Van, aki tehát tehát ez nem egy különleges dolog. A Abból a. A döntés az most jött ki, a kurai döntést, azt most de. olvastuk. Szabály, az eredeti szabály. Hát a 2021-es, de most, vagy 2022 es Amúl A jelenség sem annyira régi. Igen, ugye, amikor idekerültünk a városházával, akkor szembesültünk ezzel, hogy azért ez nincsen szabályozva rendesen. A számítárni az egyébként ez. Hogy alakult? Ez egy rendetben szabályozva van, hogy mennyit kell fizetni havonta annak érdekében, hogy akkor ezek az autók parkolhassanak, nyilván szabályos területeken. És egyébként a lakossági várakozási engedély rájuk nem vonatkozik, tehát ez egy fontos dolog. egy egyébként lobbyista is a szolgáltatók, de nyilván ennek ellenálltunk, mert az egy másfajta parkolást jelent. És akkor Vissza, Igen, tehát ugye, igen, most így hosszúra nyújtottam, csak azért akartam eljutni a bevezetőt, hogy, a, hogy érthető legyen így, mert így önmagában ezt most elkezdünk beszélni egy metaszinten, egy kuriai döntéshoz és elvesztettük a nézők nagy részét, de talán most visszaszereztük egy picit. E, és hogy ez után milyen jogalkotási lépéseket tesz a főváros, mert egyébként most ezt értelmezzük, ezt a kuriai döntést. Mi azt gondoljuk, hogy egyébként ez, ebből kell majd euh, jogszabályalkotást is csinálnunk, vagy van lehetőség arra, az nyilván az októbertől felálló új közgyűlésnek a feladatköre. Jogos kérdés, miért nem beszélünk erről? Egyébként ebben az zajban, á, ugye beszéltünk, hiszen tegnap a főpolgármester saját maga beszélt erről, kettő, ebben a zajban alig jön át most már üzenet a, a hát közpolitikai. Közpolitika, de mindig ilyen. Tehát most, hogyha valaki... Ez mindig rémisztő. de hogy arra jösszem egyre rosszabb. szerintem nem így van. Egyébként, érdemes megnézni, a, tegnap előtt volt az Egyesült Királyságban a miniszterelnök jelöltek első vitája, hogy valaki megnézi, pont azt fogja kapni. ez miért vigasztal, hogy Angliában ugyanez van? De, ez most ez egy értékítelet, hogy ugyanez van-e egy probléma, vagy nem, hogy egy kampány az arról szól, hogy az induló felek felhívják magukra a figyelmeket, és, és meggyőzzék a választókat, hogy A. vegyenek részt ezeken a választásokon, szerintem ez egy borzasztó fontos dolog, B. meg, hogy rájuk szavazzanak. Ehhez vannak kampányeszközök, amikkel próbálnak élni ezek a választásokon indulók. Ez a mindig is így volt. Kicsit erre rácsodálkozunk, és azt utána azt mondjuk, hogy borzasztó ez a kampány, azt utána elmondjuk, hogy borzasztó, hogy nem mennek az emberek szavazni. Nézze, ebben most... Nem Miközben a kettő között szerintem nincs összefüggés. Mélyen nem fogunk elmerülni, mert ugye az én edzőmű 400 méteres síkfutásban vett részt, hogy gát is volt -e, azt nem tudom. És ott ugye előfordul az, hogy diszkvalifikálnak versenyzőket, mert a könnyüket használják, ami egyébként annak a versenyzőnek, akivel szemben használták, annak olyan nagyon nagy örömet nem jelent, mert egyébként a versenyt újra nem futják, de ebben a kampányban és semmilyen komoly kampányban diszkvalifikálás nincs. Etikai szabályt is talán tavaly fektettek le még az előválasztásnál, azt se tartották be. Tehát ez többé-kevésbé egy ilyen szabály szabálynélküli utcai harc, amit kampánynak nevezünk, ami lehet, hogy Angliában is így volt, de attól ettől én még nem vagyok elragadtatva. Um, de ugye most a kampányzajról volt szó, ugye alapvetően arról van szó, hogy ez a parkolási izé, ez majd a Budapest Góban jelentkezhet úgy, hogy jelentkezik majd egy app, ami, vagy egy, készül egy ap, ami arra lesz majd jó, hogy kimutatja a fővárosban lévő szabad parkolóhelyeket. Én ezt jól értem? Van, ez a kettő különböző. Akkor miről van szó? A, a kuriai döntés ez nem erről szól. Én ezt ért, nem is erről beszélek, hanem arról, ja. hogy ez ugye egy olyan szöveg hangzott el, ami egyébként a parkolással volt kapcsolatos. Itt el a főpolgármester ezt. A kérdés az volt, nem csak önkorában is kampányoltak már egységes budapesti parkolási rendszerrel, de sikerült, és ennek keretében hangzott el ez a válasz, illetve ez a részlet. Ugye egységes parkolási rendszerben Egyébként nagyot hallhatunk, tehát ha megnézi valaki, akkor több, szerintem tizenvalahány zóna volt korábban, és, és szabályozásokhez sikerült leegyszerűsíteni a zónáknak a számát. Ugye a parkolás üzemeltetése törvényileg jelenleg a kerületeknél van, mint hogy ők is szedik be ezután a tehát a Ugye ez furcsa helyzet, hogy mi szabályozunk már, mint főváros, mi határozzuk meg nyilván a kerületekkel egyeztetve a zónahatárokat, azokat is, hogy akkor mennyit kell ott fizetni, de az, hogy bevezetésre kerül-e, azt nyilván a kerület dönti el, saját hatáskörben, és hogy hogyan működteti, azt is ő dönti el. Ebben azért valamennyit tudtunk lépni. Úgy van egy másik dolog, ez a Szabad parkolóhelyeket valahogyan lehessen látni a applikáció, erre vannak kísérletek, utána az ötödik körben van ilyen kísérlet, hogy, hogy valaki megnézi az applikációt, le, hogy hol van szabad szabad parkolóhely, és akkor oda tud vezetni az autójával. Akkor, hogy fejtsem hogy mit jelent ez a mondat. Pár nappal ezelőtt volt egy úriai bírósági döntés a Kárséring szabályozás kapcsán, voltunk jogvitában, és a bíróság nekünk adott igazat, ami nagyon fontos az érvelésre, pedig gyakorlatilag kinyitotta az ajtaját annak, hogy a főváros maga csináljon egy fizetős applikációs rendszert, ezáltal Tulajdonképpen kikerülünk abból a számunkra nagyon előnytelen rendszerből, amit jelenleg azokhoz, hogy ma minden mobil fizetési rendszer a nemzeti mobilszolgáltatón keresztül történik. a nemzeti mobilszolgáltatón keresztül történik, az azt jelenti, hogy az állam csinált erre egy kizárólagos jogot, hogyha valaki ma vesz például Budapest bérletet vagy Budapest napi egyet applikáción keresztül, akkor ezen az NMZ n keresztül. Tudjuk ezt lebonyítani, ezt a tranzakciót, és egyébként minden ilyen után fizetünk rendesen az államnak. Egyedül talán a MÁV valahogy megoldotta azt, hogy ő nem ezen a központi fizetős rendszeren keresztül van, de ezért ezek a nehézsége, hogy valójában fejleszteni akarunk bármit a Budapest Góba, akkor ezt a NMZRT-vel, tehát a kormánynak az egyik cégével kell egyeztetnünk bármilyen ilyen lépésünket, és egyébként egy jelentős jutalékot minden egyes tranzakcióból fizetnünk kell számára. Mi azt nézzük, ez alapján a kuriai döntés alapján, hogy ki tudjuk -e kerülni ebben a rendszerben, hogy ne kelljen az államnak minden egyes tranzakció után fizetnünk, tehát bárki vásárol ma Budapesten applikáción keresztül bérletet, jegyet, bármilyen szolgáltatást, akkor ne kelljen jutalékot fizetnünk az állam számára. Mi azt látjuk ebbe az ítéletben, hogy ennek megteremtő a de mondom, ez egy jogalkotás innentől kezdve, ami a következő közgyűlésnek a feladata, és nyilván amikor ezt ez úgy döntenek a budapestiek, hogy ránk szavaznak, és nekünk adnak bizalmat, akkor majd nyilván, amikor ezt beviszük a közgyűlés elé, akkor erről azért vita lesz majd. Ma egy nagyon előnytelen megállapodás rendszer van a fővárosos a kerületek között, ezt is elkezdtük egységesíteni részben azért, hogy transzparensebb, legy transzparensebb legyen a rendszer részben, azért, hogy több bevétel legyen a fővárosnak. A hatodik kerettel kötöttünk egy mintamegállapodás, és ez a mintamegállapodást felmenő rendszerben a többi kerülettel is meg fogjuk kötni. Ez mi? Igen, erről egyébként beszéltünk itt is, csak ugye hát most már ez elfejtődik, hogy a hogyan számol el egymással a csak kerület a parkolásokat illetően? Hiszen vannak olyan fővárosi tulajdonú utak, ahol vannak parkolóhelyek. De miután a parkolás üzemeltetését a kerület végzi el, ezért azok után, az utak után, parkolóhelyek után ő szedi be a pénzt. És ezt elvileg el kell számolni a fővárossal, hogy hát ugyan ez a te utat, beszedem a utána a pénzt, levonom belőle a költségeimet, és utána átadok neked X összeget. tehát mondom, ez egy viszonylag egyszerű matematika. A. a bevétel, B. a, a üzemeltetési költség a kivonja egymást, és a végén ez az X összeg az, amit a főváros kell, hogy megkapjon. És ezek nagyon eltérő megállapodások. Jelenleg is, mert hogy a kerületek más-más módon számolják rá arra a parkolájára jutó költségeket, és emiatt követhetetlen a rendszer. Mi azért azt mondtuk, hogy legyen olyan, egy olyan szabályozás, vagy egy olyan szerződés, ami azt mondja, hogy például az, hogy a költségelemekben a kerületek top 3 legolcsóbb uh, uh, elemének az átlagát vesszük referencia pontot, tehát nem mondhassa ezt egy kerület, hogy ó, nagyon-nagyon drága parkolórendszer működtetése, ezért, kedves főváros, hát, alig tudok neked utalni a bevételekből, hiszen elviszik ezt az üzemeltetési költségek. Egyébként ez azért önmagán túlmondható, mert persze valamennyivel több bevétele tud jönni a fővárosnak, mondom, nem olyan jelentős most sem a parkolási bevételünk, és bár ez emelhet a rendszeren, nem ez oldja meg a finanszírozási problémát. Hanem azért jó, mert innentől kezdve bármely ez csatlakozik, és innentől lehet bármikor csatlakozni, hiszen a szerződés megvan, akkor lehet, nyomon lehet követni, hogy egyes kerületek mennyiért üzemeltetik a parkolást, mekkora költségük van rajta, ez összehasonlíthatóvá válik, és innentől ez a kerületek is érdekeltek abban politikailag, minél inkább lefaragják ezeket a költségeket, hiszen tök transparens az egész rendszer. Az, amit a jogszabály lehetővé tesz, a sikerült és minden ezer ellentéstes híreszteléssel szemben a fővöröség közgyűlés hozott arról döntést, amelyben elkötelezte magát egy jogi értelemben is egységes parkolás mellett, ez felterjesztőség joggal élve, én ezt a kormány felé jeleztem, de ez törvényi változás kell. Ezzel mi a helyzet? Erre nem kaptunk választ, hogy a mi felterjesztős, én. hát szerintem már két éve is, de azért ez meg nem úgynáliság a kormány részre azért nagyon fe, sok felterjesztési... Ez valójában tartalmazott? Ugye a felterjesztési jog az arról szól, hogy a kormányt, vagy a parlamentet, aki a jogalkotó ebben, az felkéri az adott önkormányzat, ez az alaptörvényben biztosított joga, hogy változtassa meg azt a szabályozást, ami az adott területre vonatkozik. Ugye ez az a terület, amire azt mondta talos, István, hogy azon kevés dolog közé tartozott, amire azt kérte Orbán Viktor, hogy ne legyen benne változás, hogy ez valami nagyon valami hasonló nem emlékszem, nem rosszul. Igen, ugye ez a pont, amiről beszéltem az előbb, hogy a parkolásnak a keretrendszerének a meghatározása az a fővárosi közgyűlés hatásköre, a parkolás üzemeltetése, tehát a bevételeknek a beszedése, az pedig kerületi hatáskör, és ebben azért van egy érzünk azért szerintem mindenketten egy furcsaságot, hogy a fővárosi közgyűlés dönthet úgy, hogy egyébként kiterjeszti a parkolóvezetet, vagy csökkenti a díjat, vagy növeli a díjat, de a kerület meg azt mondja, én meg ezt nem vezetem be, nem hajtom végre, mert az viszont az én döntésem, hogy ezt megcsinálom -e, vagy ne. Most én leegyszerűsítettem, de azért erről van szó ebben a történetben. És erre vonatkozik például az is, hogy mondjuk azt, hogy a, a valaki újonként vezet be parkolási rendszert, annak milyen ö, távolságokként kell oszlopokat, vagy fizető ö, ezeket a berendezéseket kis, kihelyeznie. Vagy lehet-e csak QR kódos fizetés? Vagy kötelező a bankkártyás fizetés? Vagy, kö, vagy lennie kell... Ez. Ugye jelenleg a kialakítását a rendszernek a kellett határozza meg. A fővárosnak van egy alapvető szabályozási lehetőség egy keret, de az, hogy ebből milyen megvalósítás lesz ez azt a Az változott meg. az, hogy mihány méterre lesz. Ez a fővárosi közgyűlés, közülés. Erről beszélt a főprogramest tegnap. Szüntethetné egy Nem, teljesen nem lehet megszüntetni. Tehát ez is törvény, viszont a törvényeg ezt rögzíti, hogy olyan meg nem lehet, hogy egyetlen nincsenek. Uh, az, hogy parkoló. minden abban is van valami direktíva? A szabályozás van, hogy ez. Most most törvényből következik, vagy a fővárosi közgyűlés döntéséből, ezt most nem tudom megmondani fejből. Mert azért az igaz, furcsa volt, hogy tegnap a főpolgármester a külföldiekre hivatkozott, holott, itt, holott itt inkább valószínűleg a korosztályok közötti különbség lehet, ugye abból adódóan, hogy ki ismeri, ki ismer rendszereket, aminek következtében kiiktatja a kártyás, vagy akár... A... Szerintem is, mert azért a külföldiek esetében sem triviális, hogyha nincsen parkoló tehát fizető, akkor, akkor el, azt mindenféleképpen kell, de akkor ugye applikációt kell letölteni, tehát azért ez egy nehezebb folyamat. Számára nem megoldhatatlan, de hogy csak azonnal ezt nem tudtuk megcsinálni. Beszéljünk ennél aktuálisabb dologról, Árviz. Igen. De jelenleg azt látjuk, Ez nagyon hogy... érdekes volt tényleg például, tehát erről egy árva, tehát hogy Ugye itt van, tehát itt van ez a kampány. Tehát azért már ne haragudjon, az, hogy közben jön az árvíz, arról nem beszélgetni, csak azért, mert kell egy politikai beszélgetést folytatni a főpolgármesterrel, az mégiscsak abszurdum. Én, ha főpolgármester lennék, én biztos azt mondanám, hogy néhány közszélű információt azért elmondanék, mert ugye a június 9-én itt agyonverjük egymást eredményileg, de a Duna erre nem lesz tekintettel. De ez nincs így. A jelenás szint azt látjuk, hogy tekintettel leszre. Mert ugye a 8 tetőzést össizállnak a kollégák, mi minden nap 11:30-kor áttekintjük a legfrissebb hidrometeorológiai adatok alapján, hogy hogyan a helyzet, ugye jelenleg felkészültünk a rakpartnak a zárására. Mert azt valószínűsítjük, hogy a rakpartot elárasztja, legalábbis a rakpart egyes részét elárasztja a víz. Ugye itt a kollégák, a főri kollégái az elmúlt napokban az ott parkoló autókra kirakták a figyelmeztető cédulákat, hogy a autósok vigyék el a járműveiket, amiben nem történik meg, akkor nyilván nem fogjuk ott hagyni ezeket az autókat a víz martalékának, hanem akkor egy előre kijelölt helyen átszállítják oda a kollégáink díjmentesen, és oda lehelyezik az árvíz idejére ezeket az autókat, a tulajdonosokat majd Találják, de azt kérem mindenkitől, aki a rakparton parkolna, hogy ezt most már egy darabig ne tegye. Ez a mostani pillanattól így van. Már tulajdonképpen tegnap óta ezt, ezt kérjük, és Én aki hiszem. pedig... Én most azt látjuk az adatok alapján, de azért nagyon hektikus az előrejelzés, tehát nagyon nagy szórást mutat napról napra a változás, hogy nyolcadikai tetőzés van, és várhatóan egyes részeit a rakpartnak elönti a víz. Ha nyolcadikai tetőzés van, akkor mi 9-én kollégák, Kimennek vasárnap, és elkezdik takarítani, hogyha olyan ütemben húzódik vissza a Duna, mint amit most látunk az adatok alapján, akkor 9-én, de legkésőbb 10-én vissza tudjuk adni az autósoknak a rakpartot. Mobilgát, római part? Hát ugye a római parton nincsen gát jelenleg se, tehát hogy a római parton a vita az arról szól. De ott van egy ilyen. Nincs. Ak akkor mi? ott van egy, egy alapzat, amire rá lehet tenni újabb hol? elemeket. Akkor az hol van? Akkor ezek szint, amit ott láttam, legutóbb akkor ez nem az. Ez biztos Itt lesz. Budapesten sehol nincs mobilgát. Van mobil védekezés, a Margit szigeten arra a lehetőség, de az nem az a klasszikus, amit ön gondol. A római part nem árvízvédett. Ugye ott a vita arról szólt, szól, hogy a, vannak akik azt mondják, hogy a part menti védekezés kell, és odaépüljön egy gát, mi pedig azt mondjuk, hogy nem oda kell, mert hogy ezzel pont a római partnak a jelenlegi jellegét veszíteni Egy el. Például, de az a betoncsik, ami egyébként ott van. Hol? Az, hát római parton. Nem betoncsik? Hát ami, ami gátszerűen van kialakítva. Végig hosszában a parton. Legutóbb ott sétáltam. Tehát csak a Nincsen esze. mobilgát ott. Én elhiszem, akkor, akkor ez nem mobilgát, akkor az mi? De az ára, a római part Hogyha ugyanarról a szagaszáról beszélünk a városnak, tehát a, a Pünkösfürdői fürdőtől, a Aranyhegyi patak közötti rész, az nem árvízvédett. Tehát nincsen. És sehol sincs ezek szerint, amit ön mondott, Budapesten ilyen jellegű védelem. A, már a milyen jellegű védelem? A védelem mobilgátvédelem, mondom, szerint a Margit-szigeten tudom a mobilgátos Nem. nem. Jó, akkor ugye nem van előző. egy, a csík, hogyha hogyha gondol akkor van a csillag, vagy a római, a pünkösvédeli strandtól, ez a csillag öblözet, az a egy öblözet, egészen a a a, a, a, a patak mederig, van egy rész, ott ugye egy fix gát van, és azonnak a tetején valóban van egy mobil csík, egy bocsánat, de, de az, a, az egy ülőfelület, tehát hogy azt mondjuk, hogy le lehet zárni, még jobban erősíteni a védelmet, de az, nem, az sem mobilgált, az egy nagyon akkor, magas pontja várs. Akkor ebben merő tévedésben voltam elnézést, én azt, azt hittem, hogy az az. Akkor um, jövő csütörtökön fogunk legközelebb találkozni, ön majd a saját sorsáról, annak függvényében, hogy hogy alakul az eredmény, ahhoz képest mennyi időn belül lesz okosabb? Hát, ugye erről beszéltünk, hogy engem a két dolog kell, hogy én főpolgármester 7 maradhassak. Nyilván kell egy főpolgármester, a elől. Ugye ez uh, Karácsony Gergely megválasztás esetén azért ez egyértelműen látszik, hiszen ezt nyilvánosan kielentette. Meg kell, egy, meg kell 17 képviselő, aki egy szavazáson megszavaz. Ez pedig ugye legkorábban, októberben tud lenni, hiszen október elsőn állhat föl, az új közgyűlés. Tehát tulajdonképpen az átmeneti időszakban pont ezt fogom tudni mondani, amit, amit jelenleg is, hogy hát majd ez kiderül. Az a kétkamarás rendszer, amiről beszélt az inforádióban, kétkamarás idézőjelben, ami ugye a Budapesti Önkormányzatok Szövetségével való együttműködést illeti, ami azt pótolná, vagy azt helyettesíteni, vagy nem tudom mi erre megfelelő szó, hogy a közgyűlésben egyébként nem lesz benne az összes kerület polgármestere, arra mi szükség van, ez valójában arról szól, hogy a polgármesterekkel való együttműködést valahogyan szervezetté kell tenni? Igen, és ez egy borzasztó fontos, hiszen egyébként lehetne azt csinálni, hogy akkor vannak a kereti polgármesterek, meg van a fővárosi közgyűlés, és ez a kettő testület nem beszélget egymással, amiközben ez egy butasság lenne. Ugye jelenleg ma a fővárosi közgyűlésnek minden kerületi polgármester a tagja, minden polgármester a, tagja. a következő közgyűlésben ez egészen biztosan nem lesz így. Uh, és ebből következően kialakul azért egy, egy kapocs igény a két világ között, vagy két döntéshozati rendszer között. Erre ugye van a budapesti önkormányzati Szövetség, amiben egy kerület kivitelével minden kerület a tagja, nyilván ezt az egy kerületet meg be kell csábít, vissza kell csábítanunk. Az az Igen, ez a 13. kerület annak idején még Tarlós István lépett ki, mert amikor a törvényel a Margit Szigetet elvették tőlük, akkor ők azt mondták, hogy hát ez nem szolidaritás, amit a bősz keretében van, ők ezzel nem akarnak közösséget vállalni, és ez egy több mint szimbolikus lépésként, ők kiléptek, és ez azóta is így maradt, hiszen a törvényel a Margit-szigetet nem kapták vissza. Tehát fontos, hogy a következő döntéshozat egy rendszerbe be kell építeni a, a kerületi polgármesterekkel való kapcsolattartást, és még egy dolgot, és ezt nem tudom, hogy a tegnap interjúban volt-e, de tegnap volt egy egyeztetés civil szervezetekkel, Akikkel az elmúlt hetekben a főpolgármester megállapodásokat kötött, és akik kiálltak mellette, hogy folytatást. Ugye ez szervezetekről négy ebben nem nagyon volt csoportról van szó, vannak a diák szervezetek, ők ugye nyilvánosság megszavazhatták a tagságukat, és azt mondták, hogy a vállalások korábbi évek tapasztalata alapján ők nagy többséggel karácsonyérvében állnak ki. Megállapodást követtünk, és időrendi sorrendbe haladok, hét szakszervezettel, akik reprezentálják, és tulajdonképpen talán szerintem majdnem minden kollektív szerződést mögött ott állnak ezek a szakszervezetek, tehát olyan mértékben lefedik a budapesti közszolgáltatásokat, velük megállapodást kötöttünk, és nyolc, rákövetkező héten nyolc idősügyi szervezettel kötött megállapodást a főpolgármester, és a múlt héten pedig a lakhatási koalícióban résztvevő civil szervezetekkel. Ez négy vállalás, négy társadalmi koalíció, és tegnapi napon volt ennek a négy társadalmi koalíciónak tulajdonképpen egy, egy együttes leülése, hiszen azt is vállaltuk, hogy a, ők legyenek azok, akik ezeknek a vállalásainknak a végrehajtását ellenőrzik. Ezért egy nagyon nem tudsz szellemes szóval megalakítottuk a program ellenőrző testületet. majd Ezen még dolgozni kell ennek a nevén. Mindenesetre ezek a civil szervezetek vannak benne, akiket arra kértünk, hogy évente legalább egyszer, állítsák ki azt a bizonyítványt, hogy hol, hol tartunk ezeknek a vállásoknak a teljesítésébe, hiszen fontos, hogy a következő közgyűlésben műten egy ilyen furcsa szerkezetű lesz, ezért nem magától értetődő a a biztosítása. ez társadalmi koalícióra van szükség, és ezt a társadalmi koalíciót hoztuk létre az elmúlt hetekben, ez létrejött, és ezzel tudunk neki menni a következő ciklusban, hiszen tök egyértelmű vállásink vannak, ami mögé a fővárosi közgyűlés többségének, Hitem szerint csak az a feladat, hogy felsorakozzon. Um, Itt a az utolsó mondatainál már másra figyeltem, elnézést kérek, megpróbálom megfelel megfogalmazni, hogy ne legyen visszautasítva. Milyen módon tekint ön a június 9-i önkormányzati választás? Hát egyrészt ne hagyjuk ki az az Európai Parlamentet. Én most azt nem kérdeztem. De azért, mert ugye egyszer, egyszer, vagyis, hogy a közszolgáltatást akarunk nyújtani, akkor mindenképpen az az első mondatom, hogy mindenki menjen el szavazni, hiszen ezt nem mondom, hogy kötelezettségünk, csak akkor, ha nem szúrunk bele a választásokba, akkor utána nehéz azon háborogni, hogy milyen eredmény. Született. Én hittem azt, hogy az önkormányzatok, és ebben majd nyilván pár perc múlva, mint említette Zsolt, majd jó fog vitatkozni velem visszamenőlegesen, én hittem szerint az önkormányzatok terén az ellenzéki világ az egy alternatívát tudott nyújtani, mi mindenképpen a jelenlegi kormányzat hatalomgyakorlási stílusával szembe. Mi arra építjük, hogy ezeket társadalmi koalíciókat kötünk, hogy egyeztetünk, nem csak politikai egyeztetéseket végzünk, hanem társadalmi egyeztetéseket is végzünk. Úgy próbáljuk meghatározni a közös ügyeinket, hogy ebben minél bevonjuk a budapestieket, ilyen a közösségi költségvetésnek a rendszere, ilyen a lakógyűlés, még hogyha e, tudom, hogy ebben van is vitánk, de ilyennel akarjuk, ü, ilyennek gondoljuk, és ilyennek tekintjük azokat az egyeztetési fórumokat, civil munkacsoportokat, amiket működtetünk. Ezen keresztül mi fel tudunk mutatni egy alternatívát, hogy szerintünk hogyan kellene ezt a nem csak a város, hanem ezt az országot is vezetni. És erre szolgál az önkormányzati választás, hogy ebben kapunk-e megerősítést a Budapestiektől, és azt mondják, hogy igen, nekünk tetszik ez a stílus, amit csináltok, vagy hát nyilván lehet hogy ez a döntés, hogy azt mondják, hogy tulajdonképpen inkább szükség van egyfajta orbáni realizmusra, ami arról szól, hogy hát amíg a világ a világ a ner lesz, és csak ki kell egyeznie vele a, a városban. És nincs. Ha mi a harmadik út? Nem tudom. Hát Egyik de hogyha egyiket se tudjuk, akkor valószínűleg ez a két út van a rendszerbe. Nem tudom, bonyolult lenne most elmesélni önnek, hogy én mit tartok harmadiknak, és nem akarok senkit se fenntartani, de én a kettőt tudnám ötvözni, ami nem lenne azonos egyikkel sem. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy eljött ide, nagyon kíváncsian várom a jövő hetet, igyekszem megfogadni a tanácsát, hogy menjek elszavazni. Egyelőre Fiala János ez még nem döntött, de majd valamilyen döntésre fog jutni mennyire szózni. Értem én. Értem én. András, létszős, ne tekedd le, mert kikísérem kisambrus, mert eddig kikísértem, akkor most is kikísérem, de a wintermantát még felhívjuk, jó? Okay. Köszönöm szépen. Én is, kis türelem. Köszönöm. Köszönöm. <coughs> mm -hmm. Yeah, yeah. Jó reggelt! Elnézést, hogy felforgattam mindent. Nem állítanám, hogy egyébként ez távol áll az én természetemtől, de nem volt benne szándékosság. Elnézés, de ő meglehetősen rugalmas volt, úgyhogy itt van, mint én Zsolt. Csak annyiban maradtunk, hogy rövidebbek leszünk. Jó reggelt kampánya ez önnek? Ó, nem számoltam össze, de 90 óta már ennyirenek volt. Volt olyan, ahol csak segítőként volt, ahol egyszerű, úgymond egyszerű önkormányatot igazadként, aztán volt képviselő, polgármester előtt is többször, úgyhogy sokadik, sokadik időközi választás. Van különbség közöttük? Hát annyiban igen, hogy mindig az aktuális a legfontosabb. Ezt talán közhezszeren ez is mondhatom. Nyilván a korábbiakból tanul az ember, meg edződik, acélosodik. Ki lehet, mondani, ki lehet azt jelenteni, hogyha valaki négy évig baromi jól dolgozik? Most öt? és nem kampányol, csak csinálja a dolgát, akkor veszíteni fog? Hát a 19-es példa, ezt mutatja, pedig ott nem csak a dolgomat csináltam, hanem azért kampányoltunk is, és ennek ellenére. Bár nyilvánvalóan, ha én mondom azt, hogy jól dolgoztunk, az ön de de egyértelműen... Jó, de most azt mondja, hogy nem kampányoltak? De ezt mondom, hogy annak ellenére, hogy dolgoztuk, tettük a dolgunkat, és még kampányoltunk is, úgy is Olyan hogy igazságos eredmény olyan nincs, ugye? Hát, <gül> Nagyon filozófiai kérdéseket teszek. fel. igen, igen, igen, igen, igen, igen. Hát, hát. Egyezünk de, meg. De, hogy de, de, van? de, Igen. Igen azt gondolom minden. ha, hogyha hogyha sikerül. Uh, hát egy mérkőzésen is van olyan, amikor a fél azt mondja, hogy, hogy a másik csapat teljesen megérdemelte nyert. Nem használt ki semmilyen uh, jogosulatlan előnyt, nem vétett a bíró, uh, nem volt betegséghullám a másik csapatban. Tehát, hogy, hogy minden, minden fel és minden korrekt, és az egyik az ténylegesen jobb volt, akkor azt mondhatjuk igazságos győzelem. Van, amikor véletlen, van, amikor a sors kegyetlensége, van, amikor a bíró hibája. 19 igazságos volt? Szerintem nem, de nyilván ez az én ö, ö, ö, szempontomból van így, és a másik ö, oldal pedig az... Történelmetlen csinálna bármit másféleképpen, ami egyébként érdemben megváltoztathatta volna? Ö, talán azt igen, hogy az aljas alaptalan hazudozásokra és vádakra erősebben és határozottan reagálom. Hogyan? Felgálom. Hát például úgy, ahogy most, hogy feljelentést teszünk, hogy akkor végre belüljönk, hogy kik azok az álnéven rogató hazugságot terjesztő emberek, kik állnak mögötte, jó, de ezt például Szabó Attilával kapcsolatban eredményre vezetett, vagy megtette Nagy István a feljelentést? Csak ő, én is, és még másik két kollégán is egyszerre. És tudunk valami Szabó Attiláról, akiről azt se még tudták nem. korábban, hogy egyébként Szabó Attila e vagy csak ilyen álnéven publikál? Még, még, még nem. Oké, de akkor ez mennyiben hatékonyabb, mint ami volt öt évvel ezelőtt? Hát, talán annyi, hogy, hogy egyértelműen mutatja a, a, a saját tábornak is, és szerintem a Rágalmakat kedvesebben is élvezett a számára is, hogy itt azért nem biztos, hogy minden úgy van, ahogy összehordanak hetet, havat. Most már tényleg a tényeket összekeverve, a, a, a fantasmagóriával értékbecsléseket összekeverve szándékosan vagy csak tudatlanságban inkább a szándékosságot feltételezem. Tehát, hogy, hogy mindegy, mindegy is, az az egy biztos, hogy engem rengeteg dologgal vádoltak 2019-ben. A győztes, tehát számomra vesztes számukra a győztes választás után súlyos 10 milliókat fizet ki többek között a Báránti Ügyvédirodának, hogy találjanak valamit, fölturták az egész hivatalt, papírokat kerestek, meg szerződéseket, meg buztak, és azt tudom mondani, hogy egyetlen egy vizsgálat, egyetlen egy bejelentés fejelentés nem történt az elmúlt négy és fél évben. Ami... Jó, de ez nem jelenti azt, hogy a Bárhándi Iroda ne, nem érdemelte meg ezt a pénzt, sőt, az sem jelenti, hogy a Bárhándi nem dolgozott jól. Ennyi pénzért, ennyi Én... találtak. Lehet, hogy százszor ennyi pénzért se találtak volna mást. Az ötlet jó volt, de hiába lőtte kapura, nem ment be. Ne legyünk ennyire cinikusak. Ezerszer ennyi pénzt költöttek volna bárándűkvédirodra, akkor sem találtak De én erről beszélek, de én most nem cinikus vagyok, én most azt mondom, hogy önmagában nem van jó indulatra, de az, hogyha egyébként megbíznak egy, megbízhatták volna a Sárhegyi és Társa jogirodát is, nem a iroda nevén van, nem annak van jelentősége, hanem arra, hogy megpróbálják befeketíteni az előző vezetést, és nem sikerül. Hát, annyi jelentős, hogy azért az itt itt a itt itt itt itt itt itt itt itt itt Ma már egyébként jóformán alig lehet találni uh, nem csak ügyvédi irodát, hanem építőipari vállalkozót is, akit valamilyen ötöd, tehát ilyen nagyon bonyolult rendszerben ne lehetne összefüggésbe hozni valakivel, aminek következtében uh, valamiféle uh, rokonszem vagy ellenszem kimutatható. Uh, ebből a szempontból egy generáció vagy Most több generáció egyszerre meghalhatna, de nem szeretnék tömegszerencsétlenséget. Ha megnézzük el akkor az iroda nevét, én annak tulajdonképpen hálás is lehetné hogy e, ennyi munkát és ennyi ügyvédi megbízást fektetek. Hát erről beszélek. Hogy kiderüljön az, hogy egyébként mi mindent teljesen szabályosan csináltunk, csak ez az újpesteknek került sokba. Tehát szerintem ezt a pénzt e, lehetett volna jobb dolgokra is használni. Én örülök, hogy bebizonyosodott, hogy semmi látni való nincsen. Ahogy egyébként a kilenc évünk alatt egyetlen egy bírságot, elmarasztalást e, e, nem kaptunk, e, mint önkormányzati vezetés és 2019 óta súlyos milliókat kell fizetni, csupán, hogy csak 4 millió forintot fizetni azért, mert visszaéltek de több mint 20 ezer nyugdíjas adatával, de a szabálytalan közbeszerzéseket is lehet ide sorolni. Úgyhogy mindegy, öm, meglátjuk vasárnap hívának. Milyen a hangvétel? Ugye ön azt írja, Tripon Norbertnél házkutatást tartotta a napszínlel, szerződés és hamis de, de ugye ez majd, már azt követően kerül megint elő, hogy először ugye arról volt szó, hogy lehetőség szerint mindenki kezelje ezt távolságtartással mondván, hogy nem lehet róla sokat tudni, vagy ez ne kerüljön be a politikai mezőbe a választás kapcsán, aztán mégiscsak bekerül. Hát, uh, saját maga Tripo Norbert uh, hozta bele és használta föl a választási kampányában, ugye fordított szempontból, megvádolva mindenkit, boldog boldogtalant, hogy ő egy áldozat, egy kívülálló szereplő, nem is ért, nincs itt semmi látnivaló. Aztán ugye, ahogy jönnek ki az információk, azért csak, csak hogy itt szó nincs erről, azért a napuk nem megy, itt kiderültek most már levelezések, meg, hogy mi az ilyen, hogy ki a szerződését, tehát de én nem akarok ezzel foglalkozni, mert én valóban én nem kevertem volna ide, és a legszomorúbb az az, hogy ő saját családját is belekevert ebbe a dologba, akik aztán végképp nem érdemelték meg, hogyha ő bármit is elkövetett, bármit is csinált, bármit is ügyeskedett, ahhoz a feleségnek és a gyermekeknek semmi köze nincsen, de ő keverte bele ezekkel a nyilatkozatokkal, meg hát azzal, hogy veleiratot alá a szerződést. Uh... Kis Ambrus maga ajánlotta föl néhány perccel ezelőtt, hogy majd ön mást fog mondani azzal a kapcsolatban, hogy szóba került a tétje, minek körül, deredem, deredem, deredem, június 9-re kapcsán, és nem fogom tudni szó szerint idézni, de remélhetőleg nem fog nagyon egy dőrességet mondani arra, hogy hát ha folytatásban az a városvezetés kapna, mandátumot, ami eddig volt, akkor az egyebek között annak lenne a bizonyítéka, hogy igenis a kormányzati politikának van alternatívája, az, ahogy az önkormányzatok dolgoznak, ahogy azok egyeztetnek, ahogy a társadalmi felelősségvállalást a civil szervezetekkel való együttműködés másféleképpen valósítják meg, mint amilyen módon a kormány regnál. Én mondtam, hogy van-e harmadik út, mondta, hogy ne ezen tudja elképzelni, mi lenne, az mondtam, hogy hát ez ne ez is bonyolult lenne. Önnek tudok más mondani. Minden esetre a két rendszerből elemeket átvéve, kiegészítve az egyikben se található elemekkel el tudnék képzelni egy harmadik vagy negyedik rendszert is, de fáradt is vagyok, meg ötlettelen is a tekintetben, hogy ezt most ennél bűvebben kifejtsem. De az, hogy a mai Budapest önkormányzat, kvázi Budapest köztársaság, amivel nem tudok mit kezdeni, de ez most nem is lényeges elnézést a megjegyzésért. Alternatíva a kormány kormánytevék kenységével kapcsolatban ön erről mit gondol? Azt mondta a kis Aurus, hogy nyilvánvalóan ön ezt másképp gondolja. Én, én nem siklanék el a Budapest köztársaság mellett, ez pontosan az a szeretnévesztést mutatja, hogy, hogy hogy miért nem tudod működni Budapest, és miért nem tudod hatékonyan. Most az emberi kvalitásokat leszámít főpolgármesterként működik a ráncsengelyek. Pontosan azért, mert szerepévesztélben az van, ő egy országos politikai készült eh, zugló polgármester sem akart lenni, nem is hagyott mély nyomokat zuglóban, kivéve a parkolás. Jó, de maga a retorika, ez, amit mond, tőlem nem állt távol, de azt kérdezem öntől, hogy maga a retorika és a tevékenység el tud várni egymástól. Tehát azért, mert valaki hülyeségeket beszél, nem azt mondtam, hogy a hülyeségeket beszél, de mondjuk azért, mert önnek vagy nekem nem tetszik a Budapest köztársaság kifejezés, attól még egyébként jól közlekedhet a, a közlekedésben a járművek. Tehát a kettő önmagában nem mond egymásnak ellent. Hol kapcsolódik össze a kettő? Hát, tehát úgy, hogy ha valaki szerepkévesztésben van, és nem a feladatát nézi, hanem valami... Tehát ez nem pusztán retorika? Nem pusztár retorika, mert ebből a gondolkodásból, ebből a filozófiából adódik az a mindennapos cselekvés, vagy nem cselekvés, amit láthattunk. Én szerintem nem volt Budapestnek olyan rossz négy és fél éve, mint a legutóbbi, úgy, hogy én 2002 óta, vagyok a Fővárosi Közgyűlés tagja. Nyolc évet húztam, nem Denszki Gábor más alatt, és lehet, hogy hangzik, de de még az az időszak is hagyós botrányjal, meg, meg, meg tudom én mivel együtt is hatékonyabb érdemébb városi működést és fejlesztést jelentett, mint az elmúlt négy is. És erre nem lehet azt mondani, mert hogy a csúnya kormány meg a kivéreztetés, mert az ő mégis a 200 önkormányzat ebben az országban, ugyanaz az önkormányzati törvény alapján működik. Zpestker a területei is függetlenül tudnak jól és rosszul működni, attól függ, hogy milyen vezető, alkalmas vagy alkalmatlan vezető van az élén. Tehát ez nem pusztán retorika, ez a gondolkodásmódból adódó cselekvésképesség. Azért, mert mi is egy rövid rezumét vagy egy rövid összefoglalat akarunk, tudunk még egyszer még egy olyan főpolgármesteri ciklust, ahol ennyire nem történt semmi fejlesztés, ahol az a kettő nagy beruházás valós, meg, amit még az előtt készített, előtt terveztetett, meg is adtát szinte. Úgyhogy csak el kell, meg kell nyomni a És azt a kettőt is el tudták, ábocsánat barmolni, úgyhogy mind a kettő később drágában is kisebb műszaki tartalommal készült el. Mert amiben belenyúltak, azzal csak átfogtak a korábbi projektnek. Tehát, hogy <gül> és semmi ötlet. Tehát az, hogy valaki most öt év elteltével, négy és fél év elteltével ugyanazokat ígéri meg amit négy és fél évvel az előtt, hogy, hogy például ugye a pesti fonódó villamos kapcsán, amit most a kampányhelyükbe újra bejelent és újra hatalmány, hogy tervként utadnak a karácsony Gergéz elmúlt négy és fél év alatt egy szeruzavonással nem került előrébb abból az állapotból, ahogy egyébként még Dallós István idején itt maradt. Tehát nem, nem, nem, nem Facebookozni kell, meg nem újra, meg most már 50 éves terveket ígér, meg programokat ígér. Meg azt mondja, hogy amikor azt mondta, hogy megcsináljuk a pesti vonulót, az nem azt jelenti hogy meg is valósítjuk. És, és, ezt, és, és ezt így le lehet írni, el lehet mondani, és ezt, ezt emberek elfogadják egy megválasztott vezetőtől, aki fizetést kap a közös pénzünkből azért, hogy vigye az ügyeinket. Nem tudom, ki lesz Újpest polgármestere, ezt majd eldönti a nép, és fogalmam sincs, hogy ki lesz Budapest főpolgármestere, ezt is majd eldönti a nép. Szent Királyi Alexandrával egyszer beszélgettem nagyon rövid ideig az Ikea-ban, ahol az édesanyjával vásárolt, ezt Mérvadónak nem tekinteném. Az, ami egyébként a főpolgármester jelölti küzdelemben ment, abban... Hidvégi Balázs, mint kommunikációs vezető, nem tudom, hogy még kiadott tanács a Szent Királyi tehát Ugye én most nem fogom önt szembe dicsérni a Szentkirályi Alexandrával szemben, mert ez nem lenne semmilyen szempontból egy jó módszer, mert hát ugye önnel beszélgettem őt, meg csak visszahallottam más beszélgetésekből, de abból, hogy másról leszedik a keresztvizet, abból önmagában építkezni. Tehát ez most az én szememben egy, egy kritika a Fidesz főpolgármester jelölti kampányával kapcsolatban, abban szerintem nem lehet építkezni, azzal meg lehet szerezni a Fidesz szavazóknak a rokon szemét, aki Budapesten. Tudommal főpolgármesteri szinten nincsenek többségben, az ön helyzete más. Nehezen tudom elképzelni azt, hogy Szent Királyi Alexandrát, val nekem hasonló beszélgetés sorozatom legyen, mint amilyen önnel volt, de hát majd eldönti az élet, de ezt most jelen pillanatban nehezen tudom elképzelni, mármint frakcióvezetővel, mert hogy főpolgármeste nem lesz. Értem, más egy frakcióvezető, aki a napi szintű munkával az más egy kandidáló, de azért azt mondani, hogy, hogy nem kell szembesíteni valakit a semmittevésével hogy milyen... milyen... Ezt lehet, de csak ezt tenni, az... az... Ne, ne hallgassuk el, hogy azért szó, de el az van, van van programja, és egyébként az a program az nem e, szerényebb, mint például Karácsony Gergely általunk által ismert programja. Hát mi, mi, mi, mi az, amit Karácsony Gergelytől hallunk? És van egy másik féle a felfogás, a Vitézi féle, aki nagyon részletes, már-már emészhetetlenül, ezt mondom, részletes e, programot ad, e, és emellett nem... E, Szégyelli szembesíteni Karácsony Gergelyt a, a butaságokkal, a hazugságokkal, rosszul emlékezésekkel, tehát azért azok, azt a vitát megnézzük, ahol akár kettőn, akár négyen voltak, inkább maradjunk a kettőnél, azért ott súlyos szembesítések voltak. Ezt, nem, mert... ezt, ezt, ezt nem, nem, nem tagadom. Tehát azért mondom, hogy más szereplők, másféle szerepfelfogás, de azt mondani, hogy az egyiknek van programja a másiknak nincs, az egyik csak szembesít, a másiknak csak programot is, mert én ezt így nem. Én nem mondtam, én nem. csak szent király beszéltem, tehát ebből a személy. De, de én ezt én értem. A ön, önnek az, hogy ügyvédje legyen, az teljesen szabad joga. egy már annyiban annyiban hagyj hagy védjem meg, hogy van programja. Az én nem azt mondtam, hogy nincs programja, én azt mondtam, hogy az, amit egyébként elmondott, és ami Üzenetként átjött hozzám, abból alapvetően azt értem élt, meg, amit elmondtam, de könnyen lehetséges, hogy a víz alatt, ami nem látható számomra. Hát ez így van, ugye a kommunikáció hogy a al alapszabály, ezt tanítják minden, hogy egyrészt ugye a kommunikátor felelőssége, a közvetítő közegfelelőség és a befogadó felelőssége vagy el kell ahhoz, hogy hatékonyan célba tudjon érni egy üzenet, és ez bárhol meg Jó, ebben a gépház lehetséges, hogy nem megsüketültem, hanem közben még meg is ég, át menetleg, vagy tartósan. Kiderül, hogy ha ez a gépházai valamelyes csökken, akkor vajon visszatére bármi a normalitásomból. Jövő héten csütörtökön a szokott időben fogom hívni, és nagyon kíváncsian fogom nézni vasárnap este az eredményeket. Én is. Köszönöm szépen. Viszont hallásra, viszont látásra. Önök Wintermantel Zsoltot nem látták, viszont hallották Ebből a hallgatásomba képzeljenek bele mindent, amit egyébként máskor ilyenkor elmondtam. Holnap 7.10. Filipov, 7.32. Navracsics, 8.04. Horvácsaba, 8.31. Nemes Gábor. Hétfőn nem lesz. Érőle bonyolítású, vagy ha lesz. Akkor Pintér Lászlóval és Izerbálintal fognak találkozni, de ezt még ma együtt fogjuk eldönteni, kurtács Andrással. pont fiala András, hívjuk fel! Oh.